Королівське м'ясо Його впізнали, і ворота прочинилися Пастух сховав сокиру та жезл до свого мішка на поясі І ступив на міст Як завжди, проходячи під нешироким склепінням понад ровом У якому пінилася кислота Він почав відчувати легке запаморочення Нарешті він опинився на іншому боці, на дорозі, яка вела до села. На трав'янистому схилі хлопчисько грався із псом. Зустрівшись зі світлими очима пастуха, які яскраво виділялися на прекрасному смаглявому обличчі, хлопчик перелякано відсахнувся. Пастух почув, як жінка здал'я почала гукати хлопцю. «Іди скоріш сюди, дері, дурню ти такий, сюди!» І хлопець побіг поміж копить сіна, а пастух рушив своєю дорогою. Він чув, як жінка вичитувала своєму сину. «Якщо будеш гратися біля замку, тебе подадуть королю на обід!» «Королю на обід!» – подумав пастух. Отже, король голодний. Повідомлення про це дуже швидко передається за допомогою сигналів від управителя до кухаря, від кухаря до капітана, від капітана до охоронця і нарешті до нього, до пастуха. Він вдягається і виходить за двері уже за декілька хвилин після того, як король пробурчить, і щоб таке з'їсти. Королева, замахавши на нього усіма руками, відповість. Тільки не тушковане м'ясо, я сподіваюся. А король буркне, переглядаючи сьогоднішні комп'ютерні роздруківки. Хм, Гроди у олії. І ось, будь ласка, пастух уже тут, аби отримати зі своєї отари те що належить королю і королеві. Село було іще далеко, але пастуху почали траплятися люди. Він пам'ятав, що у ті дні, коли вперше стали відомими королівські смаки, сільські мешканці намагалися ухилитися від своїх обов'язків щодо короля. Тепер вони тільки дивилися на пастуха інколи ховаючи найбільш цілих членів своєї спільноти, а інколи навпаки виштовхуючи їх вперед, не маючи сил виносити тривогу очікування. Але здебільшого пастуху траплялися безногі, безокі, безрукі чоловіки і жінки, які ж кандибали на своїх вцілілих кінцівках за своїми справами. Ті, у кого збереглися пальці, плели щось із соломи або ж ткали. Ті, у кого збереглися очі, вели тих, у кого їх більше не було. Ті, у кого збереглися ноги, тягли на спинах тих, у кого вціліли руки. І ці нещасні, єдиною втіхою яких були Прочавлені ліжка раз по раз народжували дітей, чия дивовижна цілість робила їх богами в очах приголомшеної матері і ненависним нагадуванням для батька, у якого язик вивалювався із рота, або були відсутні пальці на ногах, або ж сідниці вкриті шрамами. «Який же він чудовий!» – пробурмотіла жінка, роздмухуючи міхами вогонь, на якому випікався хліб. Її підтримало похмуре бурчання безногого, який перевертав випічку дерев'яним совочком. Пастух і дійсно був гарний, оскільки його ніхто і пальцем не зачепив. «Так, не зачепив!» Пролунало від луння о північних вогнищ нечастивих ночей, коли моторошні оповідання ледь не зводили з розуму дітей, а дорослих змушували зіщулюватися від страху, тому що вони знали. Це правда, і це неминуче. У пастуха було темне волосся, тверді, але м'які губи, м'які від частого миття руки, а світло його очей, здавалося, сяяло навіть у темряві. Він був великий, сильний, смаглявий, спокійний і безстрашний. І ось пастух увійшов у село. Він прямував до будинку, який намітив свого останнього приходу сюди. Він підійшов до дверей і почув, як в інших будинках зітхнули із полегшенням, а у цьому запанувала напружена тиша. Він підняв руку, і двері прочинилися, як і належало. Все, що було здатне відчинятися, підкорялося волі пастуха, або, точніше, впливу блискучої металевої кульки, що була імплантована королем йому в руку. У будинку було темно, але не настільки, аби не роздивитися білі очі старого, який лежав на гамаку, і його звисаючі ноги, які не мали кісток і виглядали немов напхані шматтям штани. Цій людині раптом здалося, ніби в очах пастуха він прочитав свою долю. Але той пройшов повз нього на кухню. Юна дівчина, не старше п'ятнадцяти років, стояла перед буфетом і з силою тисла на його дверцята, ховаючи щось за своєю спиною. Однак пастух похитав головою, підняв руку, і буфет розчинився. Розчинився, хоча жінка намагалася закрити його назад. Всередині лежало немовля. Було воно загорнуто у ковдри звуконепроникної тканини. Пастух посміхнувся. Його усмішка була доброю і прекрасною, і жінці від неї захотілося померти. Він погладив її по щоці. вона зітхнула і неголосно застогнала. Він вийняв із мішка свій жезл і приклав маленький диск до її скроні. Вона посміхнулася. Очі її були мертві, але губи ворухнулися. Вони оголили зуби у безглуздій посмішці. Пастух акуратно поклав її на підлогу, дбайливо розстебнув блузку і вийняв зі свого мішка сокиру. Тоді провів пальцем по довгому вузькому циліндру і на кінці знаряддя спалахнув крихітний вогник. Пастух торкнувся мерхтливим кінчиком сокири до нижньої частини однієї із її грудей, і описав ним велике коло. Сокира провела на шкірі тонку червону лінію. Пастух вхопився, і одна молочна залоза залишилася у нього в руці. Відклавши здобич вбік, він провів рукою по сокирі, і світло змінило колір. Воно стало тьмяно-блакитним. Пастух провів сокирою понад червоною раною, і кров почала загустати, висихати, рана на очах гоїлася. Він повторив процедуру вдруге і потім поклав груди у мішок. Жінка спостерігала за тим, що відбувалося із неясним подивом, і усмішка, як і раніше, грала на її вустах. Вона буде посміхатися так іще декілька днів, і тільки потім усвідомить свою біду. Коли весь потрібний добуток опинився у мішку, пастух відклав сокиру та жезл і акуратно застебнув на жінці блузку. Допоміг їй підвести і знову провів м'якою рукою по її щаці. Немов-немовля, яке шукає сосок, вона потяглася хубами до його пальців, але він рвучко відсмикнув руку. Коли пастух пішов, жінка вийняла дитину із шафи, притисла її до себе і ніжно почала бурмотіти. Малюк Птицявся носом у дивно пласкі груди, а жінка, нічого не розуміючи, посміхалася і бурмотіла під ніс колискову. Пастух пройшов вулицями. Мішок, який звисав із пояса, підстрибував в такт його крокам. Люди дивилися на той мішок, і задавалися питанням «що там?». Втім, не встиг пастух залишити село, як усі його мешканці знали відповідь, і тепер дивилися не стільки на мішок, скільки на пастуха. Він же не дивився ані вліво, ані вправо, але він відчував на собі погляди людей – і, незважаючи на їх настрій, в очах його були ніжність і печаль. А потім він знову перетнув рів вузьким мостом, минув ворота і темними переходами із високими стелями покрокував до замку. Він відніс свою здобич кухареві то й похмуро поглянув на мішок. Пастух знову посміхнувся і вийняв звідти жезл. Одна мить і кухар заспокоївся. Він розрізав м'ясо на шматки, обваляв його у борошні і поклав на сковорідку із розігрітою олією. Запах був сильний та приємний. На їжі, яка готувалася, проступили краплини молока. Доки кухар готував королівський обід, пастух лишався на кухні. Коли ж управитель поніс на таці їжу до королівської обідньої зали, пастух рушив за ним, але зупинився біля дверей. Король та королева їли мовчки, їли із дотриманням суворих, але витончених ритуалів, ділилися найбільш ласими шматочками і годували один одного із ніжністю. Наприкінці обіду король щось промовив управителю і той поманив кухаря та пастуха. Кухар, управитель і пастух схилили коліна перед королем, а той простягнув три руки і торкнувся їх голів. Піддані, які мали за спиною чималий досвід, витерпіли цей дотор короля, не відскочивши, не здригнувшись і навіть не кліпнувши. Вони знали, в іншому разі король буде невдоволений. Зрештою, те, що вони могли служити королеві, це було найбільшим даром долі. Якби не було цього служіння, їхня плоть давно б уже стала королівським обідом, а шкіра прикрасила б обвішані гобеленами стіни замку або стала б оздобленням мисливського плаща. Королівські руки... Усе ще торкалися голів трьох слуг, коли замок здригнувся і завив низький сигнал тривоги. Король та королева підвелися зі столу. Із підкресленою гідністю вони підійшли до своїх пультів, сіли і натиснувши на кнопки, увімкнули невидимий захист. За годину виснажливої, зосередженої боротьби вони визнали свою поразку і припинили опір. Тієї ж миті силові поля, які так довго утримували високі тонкі стіни замку, вимкнулися, і стіни ті впали. Блискучий металевий корабель опускався серед руїн. Наступної миті борт повітряного судна розчахнувся, і звідти вийшли чотири людини зі зброєю в руках і люттю, яка зблизкувала в очах. Побачивши їх, король та королева із Сумом глянули один на одного, вийняли із потаємних місць на потилицях ритуальні кинджали і одночасно... Стромили їх один одному межи очі. Вони померли миттєво, і тієї ж секунди прийшов кінець двадцятидворічному рабству колонії на аббатстві. Мертві король та королева нагадували моторошних пласких кальмарів, які валяються на палубі рибальського судна а зовсім не завойовників планет та людожерів. Люди, які висадилися із корабля, підійшли до трупів і переконалися, що вороги мертві. А потім роззирнулися на всі боки, і тільки тієї миті вони зрозуміли, що не одні. Серед руїн, недовірливо дивлячись на них, стояли... Управитель, кухар і пастух. Один із чоловіків із корабля підвів руку. Як... Як вам вдалося вижити? Запитав він. Вони не відповіли. Сенс питання не зрозуміли. Як ви вціліли тут, коли... Чоловік замовк, спрямувавши поверх руїн, погляд на натовп колоністів та дітей-колоністів, які дивилися на них із іншого боку рову. Побачивши, що багато хто із цих людей не має рук, ніг, очей або інших частин тіла, члени екіпажу корабля кинули зброю, заридали, і побігли мостом, аби розділити радість та горе звільнених. Не було потреби щось пояснювати. Колоністи повзли, шкандибали, кульгали по мосту до зруйнованого палацу і оточили тіла короля й королеви. А тоді вони зробили те, про що давно мріяли, і вже за годину. Трупи лежали у ямі біля підніжжя замку, залиті сечею, закидані фекаліями, і від них смерділо смертю. Далі колоністи звернули свої погляди на слуг короля та королеви. Потрібно сказати, що екіпаж на корабель відбирали ретельно, перша ніж відправити у далекі світи. Вони мали безліч навичок і вміли швидко орієнтуватися в будь-якій ситуації. Перша ніж НАТО встиг будь що зробити, перша ніж будь-хто поворухнувся, навколо управителя, кухаря, охоронців та інших працівників замку виник силовий бар'єр. Навіть пастух опинився всередині, хоча натовп обурено ревів. Один із людей із корабля терпляче і рівним тоном декілька разів повторив, пояснюючи, що кожен злочинець матиме заслужене покарання, але відповідно до законів імперії. Бар'єр не зникав тиждень, поки екіпаж наводив владу колонії, прагнучи пробудити інтерес до самостійного життя, у людей, знову здатних вирішувати власну долю самих. Нарешті стало зрозуміло, що це може затягтися надовго, а от справедливість чекати не може. Тоді з корабля принесли електронного суддю, скликали усіх мешканців і почали розгляд справи. За правим вухом у кожного колоніста – Закріпили металеву пластинку. Такими ж пластинками забезпечили і королівських слуг та людей із корабля. А тоді почали розслідування. Спогади кожного транслювалися у свідомість усіх інших. Спершу суддя заслухав свідчення екіпажу корабля. Колоністи побачили, яких визволителі натискали на кнопки і розмовляли з комп'ютерами величезного зорильоту. Передавалось не тільки зображення, але й частково відчуття. І всі присутні відчули полегшення цих людей, коли четверо із них перейшли у космічний човник і висадилися на довгоочікуваній планеті. Але планета виявилася мертвою. Там не знайшли вцілілих. Люди із корабля знайшли тільки замок, а у ньому короля з королевою. А коли ж господарів замку було вбито, на планеті лишилися тільки зарослі бур'янами поля і руїни давним-давно спорожнілого села. Так повторювалося знову і знову. На кожній зустрічній планеті, і тільки у колонії на Бадстві людям вдалося вижити. Потім усі присутні на суді дивилися, як на інших планетах робили ростин тіл вбитих королів та королев. Всередині однієї з самок виявилися тисячі крихітних багаторуких плодів, які стікали кров'ю у холодному повітрі, що просочувалося у розкриту матку. Тридцять років вагітності, а тоді пара по парі вони почали би з'являтися на цей світ, аби завойовувати і нищити нові світи неублаганно, немов хвороба, поширюючись цією галактикою. Але цим тварюкам народитися не судилося. Плоди облали хімікаліями, і вони припинили ворушитися та висхли, перетворившись на зморщені сірі грудачки. На цьому свідчення екіпажу корабля закінчилося. Суддя почав досліджувати пам'ять колоністів. Чується виття з неба, спалах світла, а далі, без жодних космічних кораблів, на планету опустилися король та королева. Однак відразу ж після цього починають немов з-під землі з'являтися різні пристрої. Людей били невидимими батогами, зганяючи до загону, який виріс немові спорожнечі, до темного. Тісного простору, де бранці ледь вміщалися в притул один до одного. Повітря не вистачало. Жінки почали непритомніти першими. За ними – чоловіки. За духа. Важке сперте повітря. Під опікає. Він не висихає, він... Тече й тече й смердить. А далі, далі весь загон раптом починає вібрувати. Відчиняються двері і з'являється король. Неймовірно величезний із безлічого огидних мацаків рук. Того, хто стоїть позаду тебе, вирвало. А от і тебе самого починає вивертати. Від страху спрацьовує сечовий міхур. Руки короля тягнуться до ув'язнених, усі навколо кричать, кричать, волають, але раптом голоси змовкають. Одну людину, яка корчиться, смикається, виривається, забирають із натовпу, двері знову зачиняються. І знову западає темрява. І знову тільки сморід, жах, спека і піт. Тиша. А тоді далекий крик болю. Ні, не крик. Волання. Години тягнуться нескінченно. По якійсь перерві двері знову прочиняються, з'являється король, і знову починаються крики. Коли король приходить до загону втретє, із натовпу йому назустріч виходить людина, яка поводить себе не так, як інші. Вона не кричить. Її одяг брудний, він зашкарубнув від чужого блюватиння, але сама ця людина явно спокійна. Її губи не кривляться, її очі сяють. Це він, пастух, хоча поки що він відомий людям під іншим ім'ям. Він підходить до короля і простягає руку. Його не висмикують. Його виводять назовні, і двері знову зачиняються. Тиша. Повільно немов слимаки повзуть хвилини, але криків не чути. А далі... Їх загорожа зникає, не її й не було. Навколо знову чисте повітря, зелена трава, а на небі, як і раніше, сяє сонце. Змінилося тільки одне. З'явився замок, що пнеться під небеса. Витончений із божевільним нагромадженням шпилів та куполів. Його оточує заповнений кислотою рів, через який перекинуто вузький міст. Люди повертаються у село. Їх будинки цілі, а отже можна про все забути. Але не виходить, тому що потім з'являється пастух, якого усе ще називають старим ім'ям. І всі з ним розмовляють, усі його розпитують, Питають, що там у замку, чого вони хочуть, король і королева, і для чого людей тримали в ув'язненні, та чому згодом звільнили? Та пастух мовчить, не відповідаючи на жодні питання, і він вказує пальцем на пекаря. Той виходить наперед. Пастух торкається його скроні своєю палицею, і пекар починає, всміхаючись, йти до замку. Після того, як до замку покрокувало іще четверо сильних чоловіків і один хлопчик, а потім ще один чоловік, люди почали боятися пастуха. Його обличчя, яке раніше було прекрасним, але всі чудово пам'ятали крики, які вони чули із загону, і ніхто не мав бажання йти до замку. Їх дуже насторожують бездумні посмішки тих, хто туди йшов. Дні поступово тягнуться своєю чергою. Пастух з'являється у селі знову і знову і знову, а люди починають втрачати кінцівки. Вони виношують плани помсти, але жезлу вівчаря і його невидимий батіг припиняють будь-які спроби на нього напасти. Ті, кого він відсилає до замку, повертаються додому каліками. Люди чекають і ненавидять. І багато. Дуже багато хто із них вже шкодує, що не загинули у перші жахливі миті, коли планету було завойовано. Але більше ніхто, жоден не намагається вбити пастуха. Колоністи закінчили давати свідчення. Суддя зробив паузу, перша ніж продовжити розслідування. Спогади ці були надто живими. Людям потрібен був час, аби заспокоїти серця та осушити сльози. А потім вони побачили свідчення пастуха. Вони були особливими, тому що цього разу не було різних картинок. Кожен присутній бачив минуле тільки одними – його очима. Знову жахлива загорожа. Загін для худоби. Люди зіщулились від жаху і дивляться, як прочиняються двері. Тільки цього разу кожен із присутніх на суді згадує, як він виходить вперед і простягає руку королю. Пригадує, як його торкається холодний мацак і як його ведуть із загону. Замок стає все ближче і ближче, і у ньому наростає страх. Тім водночас виникає і дивне відчуття миру, і саме воно допомагає зберігти спокійний вираз обличчя та примушує серце битися у нормальному ритмі. Замок. Вузький міст і заповнений кислотою рів під ним. Ворота прочиняються. На мосту. У нього починає паморочитися в голові. Здається, король будь-якої миті може скинути свою жертву вниз. Надалі всі бачать простору обідню королівську залу. Королева за пультом конструює світ, у який з часом прийдуть їх діти. І ось ти стоїш біля столу. Король та королева спостерігають за тобою із високих сидінь. Ти кидаєш погляд на стіл і розумієш, чому лунали ті крики. І ти відчуваєш, як твій власний крик починає здійматися до горла, коли усвідомлюєш, що і ти, а далі і решта людей будуть ось так само розірвані, пошматовані та напівобгризані що вони всі перетворяться на купу хрещів та кісток. А потім ти справляєшся зі своїм страхом і просто стоїш та дивишся. Король і королева хвилеподібними рухами підіймають і опускають свої мацаки. Здається, вони так розмовляють – у цих рухах повинен бути сенс, ти повинен їх зрозуміти. І ти теж витягаєш руку і намагаєшся повторити ті жести. Вони припиняють рухатися, вони стежать за тобою. На мить ти невпевнено зупиняєшся, а потім... Починаєш далі робити ті самі хвилеподібні рухи руками. Їхні мацаки схвильовано метушаться, чути неголосні звуки. Ти знову намагаєшся все це повторити і відтворити звуки. А далі король та королева наближаються до тебе, і ти намагаєшся заспокоїтися – ти присягаєшся, що не закричиш, хоча у глибині душі розумієш. Ти не можеш стриматися. Холодний мацак торкається тебе, і ти починаєш відчувати слабкість, яка наростає. Тебе виводять із кімнати, і свідомість твоя поринає у темряву. Минають тижні. Ти все ще живий. Живий заради того, аби тішити їх, коли вони стомлюються від своєї праці. Однак, разом із цим, наслідуючи їх рухи, ти вчишся, а вони вивчають тебе. І незабаром вам уже вдається вести щось на кшталт примітивного діалогу. Вони звертаються до тебе, повільно ворушачи усіма своїми гнучкими кінцівками. Вони видають неголосні звуки, а ти... Ти за допомогою двох рук, потім і за допомогою голосу намагаєшся їм відповісти. «Це складно. Це неймовірно важко, але врешті-решт ти мусиш їм дещо сказати». Мусиш зробити це до того, аніж їм набридне із тобою бавитися, і вони знову почнуть бачити у тобі тільки їжу. Ти зміг їм пояснити. Ти зміг пояснити їм, як зберегти стадо. А далі вони роблять тебе... Пастухом. Твої обов'язки прості – забезпечити їх їжею так, аби припаси ніколи не закінчувалися. Ти зміг переконати їх, що завдяки тобі вони зможуть отримати вічне джерело їжі. І вони цим зацікавилися. Серед своїх хірургічних інструментів, вони віднаходять і дають тобі той, який згодом слугуватиме тобі жезлом. І тепер вся твоя отара буде підкорятися без боротьби і навіть без болю. І ще вони дають тобі сокиру, у неї дві функції відрізання і зцілення. На шматку плоті, яка лежить на столі. Тобі показують, як це працює. Твою долоню імплантують невеличку білу кульку. Їй підкоряються будь-які двері. І ось... І ось ти рухаєшся, ти йдеш у колонію, і повільно, дуже повільно, і дуже вибірково вбиваєш своїх товаришів, відрізаючи від кожного із них по шматку, аби всі вони, зрештою, лишилися живими. Ти ні з ким не розмовляєш. Ти ховаєшся від їх ненависті за стіною мовчання, ти пристрасно бажаєш собі смерті, але вона не приходить, тому що це неможливо. Якщо помреш ти, то помре. І, і, зрештою, для того, аби зберегти їм життя, сам ти ведеш життя, яке значно гірше за смерть. А далі всі бачать, як замок королів руйнується і твоя справа закінчена. «Ти викидаєш сокиру і жезл, і смиренно рухаєшся, аби тебе вбили». Розслідування завершено. Люди знімають пластинки, здивовано кліпають і мружаться від сонячного світла. Вони дивляться на прекрасне обличчя пастуха, із виразом сенс якого неможливо відгадати, Вердикт суду свідчить, почав зачитувати один із екіпажу корабля, в той час, як його товариші пішли у НАТО збирати свідчення. Вердикт суду засвідчує, що людина, яку називають пастухом, винна у скоєнні жахливих злочинів. Однак. Ці злочини були єдиним способом зберегти життя тим, проти кого їх вчиняли. І тому людина, іменована пастухом, виправдана за всіма статтями. Мешканці колонії аббатства повинні принаймні раз на рік вшановувати її і допомогти їй прожити настільки довго, наскільки може прожити людина завдяки науці і дбайливому поводженню. Таким був вердикт суду. І хоча колоністи аббатства 22 роки були відрізані від решти світу, вони б нізащо не дозволили собі порушити законів імперії. За тиждень екіпаж закінчив свої справи на планеті і корабель стартував. Відтепер колоністи, як і раніше, будуть самі керувати своєю планетою. Корабель був уже далеко серед зірок, коли після вечері троє членів екіпажу почали бесіду про залишену планету. Хм, ну і хитрий же цей пастух сказав один із них. «Так, але все ж таки він збісно добра людина», – відгукнувся інший. Їм здалося, що їх третій товариш задрімав, оскільки не брав участі у бесіді, але раптом він різко випростався і вигукнув із жахом. «Господи, що ж ми наробили?» Минули роки. Колонія аббатства процвітала. Підростало нове покоління сильних та нескалічених людей. Вони розповідали дітям своїх дітей історію довгого поневолення планети. Свободу берегли як великий скарб, так само, як і дбайливо зберігали силу, здоров'я і життя. І дійсно... Щороку, згідно із вердиктом суду, усі прямували до одного із будинків у селі, несучи з собою подарунки. Несли зерно, молоко, м'ясо і інші смаколики й потрави. Колоністи шокувалися у чергу біля дверей, а потім по одному заходили всередину, аби вшанувати пастуха. Вони вервечкою йшли повз нього, аби він міг добре їх роздивитися. І кожен із них також вдивлявся у прекрасне обличчя із м'якими губами та ласкавими очима. Але це і все. Сильних рук у нього більше не було, як його довгих витривалих ніг. Були тільки голова Шия, хребет, ребра і невеликий пухкий мішок плоті, який пульсував життям. Дивлячись на те, що лишалося від тіла пастуха, люди вдивлялися у загоїні шрами. Колись там були і руки, і ноги, і стегна, так? Та ще ж геніталії були. І плечі були, і передпліччя. А тепер тільки цей живий обрубок. А як же він живе? – дивувалися малюки. Ми підтримуємо у ньому життя, – відповідали їм дорослі. Такий був вердикт суду, повторювали вони рік за роком. Ми повинні допомогти йому прожити настільки довго, скільки може прожити людина завдяки науці та дбайливому ставленню. А потім вони лишали свої дари і йшли. А наприкінці дня пастуха знову переносили у його гамак, звідки Крізь вікно він рік за роком, день за днем бачив небо. Вони, можливо, відрізали б йому і язик, але це нікому не спало на думку, оскільки він не промовив жодного слова. І він завжди мовчав. Можливо, вони викололи б йому і очі. Якби не хотіли, аби він бачив, принаймні раз у рік, як вони йому посміхаються. Орсон Скотт Кард. Королівське м'ясо. Читав Руслан Алексіюк.